Rugăciunea a 18-a înduc și în adevărat. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, a toate făcătorule. cel care în cer, tronul slavei tale l-ai așezat. cel care în inimile aleșilor tăi, cu fiul tău cel iubit ai venit și un templu ai înalțat. Te iubim, îți mulțumim și te rugăm să torni harul Duhului tău sfânt, peste neamul nostru, peste țara noastră, peste biserica ta ortodoxă, ca să o unești cu biserica ta viruitoare din cer, căci harul tău nu-l dai cu măsură, și cu dragostea ta și părintească celor ce te iubesc, te slăvesc și pentru tine trăiesc. Păi ne Doamne, părtași la iubirea ta! Ia neamul nostru în mâna Ta, dăluiești neînțelepciunea, înțelegerea, tăria, cunoștința, sfatul și priceperea ca niște semințe prin el erod, ca semn că Duhul Tău cel Sfânt în noi a intrat. Curăță-ne cu isopul tale taine, ca semn că de toate păcatele noastre ne-ai iertat. Schimba la față în lumină sufletele noastre. Pentru ca să fim neamul tău cel sfânt și preoțesc, pe care l-ai binecuvântat și la tine pe calea cea luminată l-ai chemat. Văruiești nevesmântul de nuntă al celor ce la cina cea de taină din împărăția ta un loc le dat. Împlinește cu noi făgădința ta că celor ce te iubesc le dai un nume veșnic și nemuritor, mai prețios decât fii și fiice. Trimite îngerii tăi să ne poarte la cer, fiindcă de toate ducurile rele, de dușmani, de cursele lor, ne ferit și ne apărat. Fă-ne smeriți într-un Domnul Isus Hristos, ca semen lui Simon Cirineul, crucea neamului nostru ne-am purtat. dă -ne în delunga răbdare ca să aducem rodul de 30 al mântuirii, de 60 al Sfințirii și de 100 al săvârșiri, așa cum Domnul Isus ne-a învățat. Pune în neamul nostru Duhul Temerii, ca semn că de tot Duhul ce lumesc, diavolesc și trupesc s-a ripădat. Să stea bine cu frică și cu luarea minte în toată vremea și în tot locul, fiindcă porunca Domnului să privegheze a ascultat.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 și purtând cu umilință, cu nuna de spin, la tronul tău de slavă ne-am închinat.